А ще я міг би взяти шефство над Телям. Лід зотри тому я подавав на правління заяву. Заяву за заявою з проханням дозволити мені доглядати на фермі Теля, як про це написано в газеті «Зірка». Правлінці благодушно сміялися з моїх писань на аркушах у косу лінійку, бо ж вони не читали газети «Зірка». Проте настирливість моя перемогла і після енної заяви мене послали до завідувачого фермою, який і зазнайомив з двомісячним бичком Федором. Я щодня вранці і увечері носив Федорові по корзині пирію, а той лизав мені долоні шершавим язиком. А мати сварилася, що я роблю дурну роботу, поки... Кури клюють капусту. Потому Федора Одвезли на бойню. На жаль, виріє Немає ферм. Але я можу рубати дрова Для пенсійних бабусь. Доглядати хворих. Читати сліпим книги. Гратися з малюками в дитячих садках. Малювати плакати Для шкільних вечорів і парадів. Чергувати в шкільному буфеті. Копати картоплю На шкільному городі або садити дерева, це я добре вмію, допомагати бібліотекарці, косити траву в шкільному саду, згрібати з машин біля кочегарки вугілля, забувши на мент про своє високе покликання актора, аби лише ви, шановний товариш директори, не подумали будь я за проекцією. Зворушений з власного щиросердя, я обережно поторгав двері директорового кабінету. Але двері були замкнені. Верхами на швабрах повз мене довгим лунким коридором проскакали, брязкаючи відрами, прибиральниці. По стелі від люстри до люстри повз монтер, затиснувши в губах перегорілі лампочки, ніби чоботар гвістки. Він зиркнув на мене згори одним оком, буцім грак на муху і прошамкотів, не вуст. Директор на жащіданії. Я поважно кивнув і, проковтнувши глибоке розчарування, поза моя промова годилася зараз хіба що язикові на підметки, попхався через коридор до кімнати секретарки. У крихітній кімнатульці стояв широкий двотумбовий стіл із старезною, проте гонористою друкарською машинкою на горбу. А біля машинки із склянки з золотистою обвідкою стримів рожевий пуп'янок Троянди. Здрастуйте. Ось документи приніс, – сказав я голосно, не зводячи очей з квітки. І пуп'янок почав вочевидь, розпукуватися та хорошитися. Листочки здригнулися і стали руками в зеленій газовій ковтині з мереживними оборками, а рожеві пелюстки склалися в молоде, вродливе обличчя секретарки. Вона усміхнулася до мене, як усміхаються до дзеркала, і сухим, наче черствий рогалик голосом, повідомила «Школа уже укомплектована!» «З товаришем-директором домовлено», – мовив я, як наказував дядько Денис. І багатозначно зазирнув у прозорі буцім краплі роси на трояндових пелюстках очі секретарки. «Тоді сідай!» Але я не хотів продатися зимідяки, а ще боявся закохатися у вродливку. Позаяк не мав сумніву, що це було б кохання без взаємності. Крізь газову ковтину... В її серці буванів наче заспертований у банці зоопосібник, молодий лейтенант із Ірійського військового училища. І тому поспіхом віддав документи та вибіг на вулицю. Я боявся закохатися, бо досі кожна закоханість коштувала мені страждань. Уперше, я закохався, коли пішов до четвертого класу. Учила нас вчителька із сусіднього села. Вона залишала в нашій хаті брезентового плаща, а по уроках заходила по нього. І я проводжав її вербовим шляхом аж до мосту через пересохлий потічок.